Come oh, on. مثال له والسلام من محمدنا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد وعلى عباد الله اقتدوا الله والذين يعوه الله على الذين التكاوم والذين هم محسنون ألا أحسن الكلام وعلى رمزان كما قال الله ملك العزيز لله كما قال الله تبارك وتعالى في وَإِذَا قُلِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَهُ لَكُمْ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ فِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ إِحْسَانَ Drakla i kursa nadrashim islam film i kursa nadrashim po drugih puta u ovom lijepom džamiju držati hudbu sa ovom častnom i lijepom je evo sada pomalo hladna, ali tu flinu, u srcu brdevići vas, vaše nuli, četle i vaša lijepa lica, rado mi je da mogu se susreti sa svojom kraćom i ovaj put. Rado mi je da mogu govoriti o najvećem džamiju svih vremena dansa. jer obzirom na ovo da bi u oban mjesec kada je rođena vlaku milijenih poslani, sallallahu alaihi wa sallam, bilo bi krnjavo zaobići ovu temu, to je govoriti o najvećem čovjeku svih vremena, o najvećem hrvom svih vremena, o najvećem odgajatelju koji je kročio zemaljskom pozornicom, o čovjeku koga će slijeti sve generacije ljudi, o čovjeku koji je čitav život, posvetio Allahu, gospodaru svemira i koji je svo svoje znanje predio i ostavio nama koji danas možemo povijestiti kroz njegovu siru ili kroz njegove hatijske zbirke koji su naši učenjaci predmenom dostavili do nas. Da lalim Allahom kada šladku da mi opišli grokovi govorimo o njemu gospodaru svemira, da govorimo njegovu poslaniku onaj dogradnijem čovjeku kojeg vam odabrio ovim ovaj poslovu da odabere i izabere reprezentaciju džepnetlija koja će pa nato lije podostajno i časno petrih žena uskoro išao na hudrava mažirati džepnetlom ponosno kao ona pobjednička obojska jer to je ta ekipa kako je ovaj nato ukrani ekipom, timom, reprezentacijom Je tim, war sportnaci tim, reprezentacija, skupina. Tim u dženneti, a tim u sa'ijed. Jedna reprezentacija grupa je u džennet, a druga u dahnem. I buda strebni što pokušavate da uđete u ovu reprezentaciju. Čije selektor poslanik Salova godinom, ko inače izabrati budemo je moume i budite sretni i presretni i budite najsretniji nekada ćete ih gubiti nekada će nikada ti a nekada ćete dobiti ali musliman ko je musliman i ko se jedi Allahom ubljeni kao je poslanika sallallahu alaih russadan uvijek voljedi i kada pobjedi pobjeduje kada nevješeno onima pobjeduje i kada izlubri pobjeduje a e, to je musliman da nas vidite, mnogi gubije glavu na To ne znače da ni nisu dobili. Jer često nari koji tu bi glavom dobije ako bi gubio glavu, napraviti Boga ako bi glavu zato što znaio sebe, svoju porucu, ako bi gubio glavu, zato što sebe, porcu, blavu, zato se borio za ti spravne principe koje je donio Allah umidjenih i poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Zato, obrću moja hradja, pogledajte, čuli se toliko puta od vaših imama cijenjenih katis poslanikali selam karime ajdani andre lumini inna annahu thulath la thayy wlaysa dhalika li sahibin illa lil muqimin in ka sadat ushrahu shukra fa kana khayran lahu wa in sa'atuhu dharran sabba fa kana khayran lahu hadith bil yamin musli broni drugi vel hadis sui el wasli hadis al dhikra wa bain poslanikali selam karime ajdani li an ali poslanika Islama, zamislite, najedan manjih čovjeka kojima na nas dovolimo, najedan manjih čovjeka kojima je Abba poslao na ovu zemlajsku uglu, najedan manjih čovjeka kojima je majka rodila na ovu zemlajskoj notki, on kaže, AČEBEN LI ANDIL MUHMINI, AČEBEN LI ANDIL MUHMINI, divim se vijedniku, poslanika Islama, kome se mi svi divimo zbog djegove ljekote, dobrote, imana, zbog djegove djeta, vjerim. On se nama divi. Nama, kome vraćuje? Vjericima. Hađajmo jedan rukom divi. Divim To je jedino kako samo njemu je to Allah opustio. Samo njemu. I u kajem se njemu to dešava. Ako ga Allah ovospe nekom blagodarni o Allahu zahvali i njemu bude dođo. mu Allah dati neke ušive nesrećne katastrofu, saleve, on posaduli i kaže ovo, ubi o tebe, mi to nismo u stanju promijeniti ti sjevo nam na davu, a ti neko ne znaš ko še ga se nam davu, hajde le, biće je dobro, da će u tijeku tako da muslima ljude nikada ne gubi, kao što bi rekli mi te nije, šta mi može moj ne prijate, ako me ubije, ja postajem žehij, znači nije niš što nadem, samo mi je digao, da nečukovani ljudi moji. Vidite u ovom svijetu, vidite, ima ženu, djeca, ona je pravi svoje, ona je direktor pravi svoje, ona je pravi svoje porednici, zdravljice, on je svoje. Čit, trčiš u ovom svijetu, vidiš, sad ovdje ste u stres. To kao bi što tu njima, u nas je prva, nijekoć u Njemačku ruči, njima je šres, on nije a u je stres. Znači I tu je čitav dvijest, im, ima, vidite u ovom svijetu stres, trčiš, ne znam, što ćeš ti platiti, moć kome je ovaj godnije, kimi, moćeš li, moćeš Ono, i ono, spavno je čovjek A kad volim što zato nema streselo, ne, zato je te, ti sam, sa sebe. I onda sam sebe pita, čekaj, to lipo stili, je lipošto ti ovo stresoje dok je dobio, da da si ih stresao kroz, da si mogo bez ubijenja valki, da si da si mogo bez onom, da si A kad sve si, si mogo, šta si to radio? I se vraća sebi u zato? I zato najveći i prvi priradni koji je medici Ljudi koji su zato, tako su da ali je možda, oni samo ispomenu ovo ljudi za vraćaju u vijelu. Jer vidi da su žaba radili ono što su radili, jer kada razmišlja, jer nijema Dok pripremo objednje te banke, već od ja formiraju strategije do objednje druge banke, nijema se tu vijelu, nije. član <affiliated> je nevam kanemarke, moja sama pisan se. A tam disko, gdje si im za nám spušta te. Žan je nikada. Žan je mnogo. Tu da lahava vilos. Či, či, či, disko da lahava vilos. tu spušta vilos. Način uvej, na tebi, da allah od rejdera nekih mjesta, nekaj to s nimi nám mjesta, gdje už Nema na tom koji se oblakao po karri posebna ta bile. Ta brima sto dvacet milosti iz voljene hađe u istavnu koji su parame dođavi, nikogo ni bilo koje drugo žavi, samo može počakaj to budeš na hađe zarebe, slađi znači, kada se nam sto Allah stušta kada su li vijenici obiljene karri. Sve tine daji vidim, šestdeset milosti zaođe obilaze te bav Erbaininanemuskatin. Četrdeset bilo se zanih govinkanjevi putjabi. Vajshinaninanazirin. A dva deset bilo se zanih, koji samo vodaju javu. Da bude samo doći grad u javu, kredu teg uvode, Znači, imaju uposvene mjesto, da refa'at pa Allah prašta su libi da su libi, ki komikova nebesa Allah i prašta. Nečim proste, vidite na kukom je. A u ovim vršim damjama, poslanih sama Allah, Mojim Abol bi lal ila lalahim vesa jiduhar. Najbolja, najdraža miesta Allah su Allahove buči. Žani, najdraža Allah. Či Allah ovu voli, nevodi moji, ovu voli Allah. Vovu to stvarili. I uvijeme vidite, nisli mama tihvalio neusadka tihvalio, vieniu postre, hvalio obu bučani. To bićeš tamo 25 puta veni na gru buči, il 27 puta nebude A isto far, isto matio, isto sedo da, isto zavala far. Ali Allah je odrijeo ono a nisu da usno gađite. Zašto? Zato što on pokazuje djelništvo, snagu, jer to je kad ne brzi što odatačina, čija mu je dana mi odgovornata vjeri, znači nemojte da ništa lijer, što znači. Pošto Allah na kraju procjenjuje. A to je to. Jer je ako ti znaš da je znanje, i sve što je pravdu. da se ali govori što i A gente está só a sentir que isto é, que é um problema. Isto não é o rei. Quando lhe falo a verdade, não dá em nada. Olha neste oceano de vida, e nós que os filhos e que os homens, tampouco 2010, acreditam, não há nada, a força se, ouvir grandes riques que já sabemos, António, nem aqueles sábios que Allah dá novos e que isto é um favor para Deus. Nós fazemos uma oração, uma oração e uma oração, agradecendo a todos nós e vimos nós na santa estrada, era onde a povijek u islamsku državu, povijek u islamsku državu, nema islamski država, ona mora biti na principima poslanikove da islamske gdje je kolana. A kada moram iskolana? ona prvo 13 godina priprema uh, u Mekiji. Da svi ljudi shvatije privatije, je vjera, pa te onda smo vidjeti ali je vjera, krenu da to države. Zdravljamo ovo vremenje ovakvim izabranjuje. U ovom rime ne kažu u Leveničku. Gdje smo mi u pojesto fazi? Ako slijedimo slođetvormu, slijediti po fazima kako poslanika li sam vam činio, ko sutra dovoljati za izvitoferivanje i treniravanje poslanikove li sam vam visije pojimao dogome svijetu. Razumijete, brašno Nije sva će to sve tako onijo, ni sva će određivati šta je sud i šta nije. Da li znali šta je sud i šta nije? Da dakle, li znali šta je, je sud etvorm Samo Guhali da vas pitao, pa ćete vidjeti. Kada ne drugi, vidite koji su Evo, da budu sunet, kad te vidim sunet, pa evo ovi dana, išla na da otavu i izdajemo kogoga ono je, sad i 5000 stranica, sa najbolji papirom, najbolji kvalitetom, išla ovam, znači onaj na ljudima, prema tome ne vidimo ko je to ištitao. Onaj koji je ištitao možemo da ih komentare, jer je svijes kao normalno panti vijekama, po neku Hanife pa nadalje koja šta je poslanika, nisam vam cijel da kažem. Ne se našim glavom sađem radu osnovne škole, ja sam radu osnovne škole koji smo dolegili i nekog i nekog piska, pa počeli već da govorimo o onim subtilnim stvarima što nam obraća moja i zato je naš Znanim sad Allah, ali na srmen, da pomalo prilodi u kraju jer ja znam kad krenemo da ne gledam na grijeve pa izaznačemo velike pozdrače probleme, pa ću ja gledati da ovo skratim i da je samo sredo na Fatimu koju svi znamo i se učimo. Allah iz nagurnike i kaže izaznači vratom s Fatim koju na svakom veku učimo. Znači, ja, to nas na pravi put. Ako smo na pravi put, što on morio nas Nego je zato što mi nekada površu shvatimo i kad površu shvatimo nije to uvradnji put. Jer ti shvatiješ nekada islana sredoški način. Allah ne priznaje sredoški islam, ne priznaje vaš iznoski, ne priznaje ni rija islam. Nego priznaje samo islam tvojik nome, Allaho uposlanik, sada Allaho ali je u zemrenu. Evo to ne? Dakle ti svoju shvatim islana kakakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kakav, kak da razumije, da razumije Islana. Dakle se malo oni kdo razumije Islana. Svi kad svi govori, nekod javla, sam izjavljaju na petku, sto ti neko, ušte nadatke, svi su mu žegli kada rekli da ti mogo biti se javla še biti buhtije? A oni, trabe je cekica. E, ovdje Allah kaže od nas, ti gdje ne si srata, nas na tom putu, pravo na nesrginu. Čaj ne znamo, jarko drugi, ne bi bilo koji je srvah tu, srvah je put, ustavim je ispravom, kod tako je prav, nema srvah tijelo, srvah to nema predivina, kod tako sletkiš, u nas ide se prav i držiš se muri, a u srvah tu ga... najbolji put je sredina. Ovo je islam koji... Allah'o poslani, kada je srvah probio, to je... to je taj središnji islam, središnji, to je taj prav, koji je uvinošo, koji kašćani, imaterijalisti, ne ni fašisti, ni galoisti, ni ne brananisti, ne nego je išao na kačun putem I sad ti mi znamo je alazat, A ne sami ekstremnih slavovit, još s onim koji su so ostavili sveh nama, sve, bitne da je srce dobro, i, i, i to Oni su njim oni su oši ljudje spod ekstremljivih videli se. O sad sa, kako rekao, vjerujem koja njih još uništava, ali uništava življenom, ne priočitao življen se nikadu, da podijete, ne reći na djevoj, kogod i pogoda, saj imam se to je islam, pracodujem. Divčinci kad prestevišteva odmah čuju da ledaju i to ja hoću, onda to tražim, tražim, jer se prvo čovjeka je prešao na islamo lavi ja ga pitam, nekako, to je tvoje, tjeg mislim, će ono je razvoj special, mi ja mi lišam, pa to je u pradskom. Ali mene interesirali drugi ljudi zbog čega se prešao na islamo. I oni kaže, kad je lukosko čovjeka kada je spričao šta je islamo lavi, kaže Um, sad trema sman. U sad trebaš taj islam. Ako vi nismo u tom stanju ukazati kada ono trčite islam, nemojte se preklatati u Dajiru. Nemoj Dajiru koji poziva samo i upućuje na nešto što je komačno, džavakno, džavakno. Nije to Dajiru. Dajiru onaj koji poziva ovdje putiš vama, koji poziva čovjeka do ovdje kada na to sad treba. E, to je ono što ja želim. To je ono što je u meni srcu trebalo. To je ono što je trebalo moju dušu razgavi, To su daje kule desaave, Hamed Ali Salaam, sjedi se no se jedni hodilo minu tjednaga fetoriju bravoga lijenika. Nema tisića hrana, ti odavano, haram, haram, haram, da poslani koleslom dobro haram, nije. Govorio o jenne. I do toho ni na vojsku. Ko kreir ne Allah, on kutupal bi poginjenje kovi je jenne. A jenne ti ablu, baal, tu ti valari. Čer neki proste, oniko je desa Ashali je to čekaj jednu mogu, ako pobiju, idu da reklu, čene, to se radi, jiru narodno pa razdijak, idu, pokol i sedi na ograde, no i reči, to, če mislama sedi, kaže Muhammede, kada čuo kam ne pojaštava, a žene da bi odbija odbija odbija. Muhammed je odželjava prvo plećina i slav prvo da ide što na uboru, da se pori. Samo da čuo, da mu pojašnjava tomu sremanima, to, djeta, ca žene traba, da žene tam je čudan, kak je hrani, kak je hrani, kak je hrani, kak je hrani, k casino ci ne prendiamo mica niente davvero che e mente sulle hai uno muscolo sta dentro tu a buona nostra società euro cittadina piramidiza da noi che dobbiamo siamo sto non na svađa je da je poto djene prosje kamne potki a nije kao strtok i prosotki da svađa se na Vam kapo mi su ne striktno striktno. Volite prosta te se toga redi moi. Nije samo te sjediti nekoliko koji plaći za nekoliko Mi, unutrašnje delatore, to je samo, to je na kai fasada naše firme forse. Ko treba na fasade e farbeme i tabla a quattro rosari, tomo tra cau di tomo capodi, to tiro voi di creare del radimo s naša fasade, to mu da malo uveća što odpusti. E to je kada im ima utra sve uspaka. A nijem ima utra sve, rastlato imamo ništa, ništa, i mi krija okolo je u fasade. Zato imamo uspja, vidite, fasade ima kult hoćiš, on ne ima, ne ima ne ide, nešto ne ide, vidite, mi se mi žli, dulju mi je bez auta, bez ništa, bez ništa, bez pola medineta ne gledali sam. Zato su sam oni, mogu Na hitu, zato što je pola milije prešla u slavu znališim jednom, jedinom čovjeku zovom koji se ziva Musabit i Umeji, koji govorili potama iz Sala Asana, iz pola Sva ono da krenuo rekla, nama treba Musabit i Umeji pokoji, a ne obidavnijem, starijem narod, zaradi i ne vršu krenut u slavu, če haram? Ne mojte, ljudi, govorimo na sve, Allaho i slavu znališi. Allaho, to Voilà il rukometo di Tito Carle Halal di Ceriçe, onaj ukrosio biçiko, ovaj kapina Halal je da bio kupiamo i pala deska kupi par. Da Allah. Nemo tome Halal za nas Čitajmo pa prema ovom vremenu batu i za vanu, prema ovim ljudima, svi i obi ljudi, to je najveći telako koji je živio ovim našim dunjačkim životima, koji ostavaju najbolje A mi, na znači, uzuje i oni je najbolje i uopće nisu njegove metode. I sve nima hoćemo da pozovemo Islava. Ne znamo ište, da su moja Allah babo prtio nam toliko ugustnosti, da pozovemo poslanikove ali se vamo, ječima, tijekovim djedima, fazama s kojim prolazio i mogimo baša to jer je moja logika da naj bi mi ali sam bio započeo i sam za rad u našem da poslanik nam selam kadi, dape ni jedan musliman ni musliman kadije vrici, neđi, zadesi ništa, ni život, ni život, život, da ovo je post, on, da ima nepostranje, a da Allah le učini da dođe ona spijeta da nebo i rijeto je ti novi. Sveto je ti novi. Živmo s vama da si ćerest tamo je našao da, da takvi ostanemo, a mi ko do krati, da da smo bili da se tu pa da se išao locara i da se sve te ove puteve je zato malo užđenja da ćemo ovim putem, bez da prijedni drugi reč od crace reci džamija našim mamama našim odremima našim, mama, našim, uvemi, našim date, da bre molim prednik kada smo suočovali tu tvoj vjer i pravi poslanik ali samo čuvajte džamata do i do tu ste vi nemojte ići stradjati strane ljudi koji su mali koji se koji lete sad tamo sad malo pa olukse koji vezaju slugu malog znan taj smiraja, neću, neću samo prče, sad imamo sad tamo, sad iz jarka, sad drugi jark. Nemojte, braći moja, da razli imamo svoje mesta, svoje cjetlišta. Poslani kada je sam vam rekao, džanije, najbolje za nas, tu se sad ukavamo, to su naše cjetlišta, to su naše ljubale, i s vama vlađe, pa prčemo ovom moru, negativno ste vemo malim ispredno, samo volimo samo sam vlađe, vidite, oni se spasuju, živi tu i bili sa njim, Tako se spasuju, oni su džanije, kada je ispredno u satru, trevistanači na svi zajedno i vidiš se kada primora biti ni da je bila ideja najcoli tako bi reč strategija astro opet pisalo što Allah hoće onih koji se disse Allah hoće onih koji neku džani da nas uputuju džani sledo našega menjenika poslanika Muhameda salallahu alej ve sellem i samo znao da ja, je era svihatih je da sutrivino i terao mi naume ovaj sopetu koji je chestridge and all who are jamming you but how he part could give a really good result